Гордост и ревност Беседа, изнесена на 31 август 1928 година в София пред младежки окултен клас 8 година от томчето Възможни неща. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е СКРИТ ЖИВОТАТ Казано е в писанието, «Знанието възгордява, а любовта насидава». Който е изказал тази мисъл, той е скрил в нея една дълбока истина. Коя е причината знанието да възгордява? Да се мисли, че знанието възгордява, говори за изопачаване на правата мисъл. Само горделивият човек мисли, че всичко знае или че никой не знае работите като него. Но да знаеш всичко или да знаеш нещата като никой друг, това е достояние само на Бога, на висшето съзнание в човека, което схваща всички неща едновременно. Когато някой казва, че знае всичко, че като него няма друг в света, Подразбираме, че този човек се намира на първото стъпало на възрастващия живот и едва започва да мисли, той е застанал на пътя, който води към гордостта, т.е. на кривия път на живота. Знанието възгордява Една от опасностите, в които горделивият изпада, е мисълта, че заема особено положение спрямо всички същества, и че за него са нужни особени условия, особена обстановка в живота. Така горделивият постепенно губи своята вътрешна мекота, чрез която може правилно да се развива. Ще кажете, понеже знанието възгордява, човек не трябва да се стреми към него. Има нещо неизказано в изречението «Знанието възгордява». Има едно знание, което възгордява, но то не е истинското знание, което душата търси. Истинското знание не възгордява и не спира развитието. Знанието, което личността търси, препятства човека да се развива правилно, събужда неговата гордост и пречи на добрия му живот. Човек, в когато гордостта взема връх, престава да учи и мисли, че всичко знае но тогава той престава и да живее и казва, аз съм живял достатъчно, всичко съм опитал и разбрал, няма каква повече да уча. Горделивият намира, че всички хора трябва да вървят по неговия път. Щом зна и разбира всичко, той е мярка и за живота на другите, но всъщност не е така. Какво представлява гордостта? Най-голямата суша която може да се яви в живота на човека. Според някои гордостта представлява изпичане на съзнанието. Така се пече и хлябът. Когато не се е опекал напълно, може ли да се яде? Не може. Следователно, всяко изпичане представлява незавършен процес, същевременно този процес е и несъвършен. Когато хлябът се опече, тогава човек може да го яде сладко и с разположение. Значи човек яде житото по два начина, или както природата го е дала в естествен вид, или като го превърне в хляб. И крушата може да се яде по два начина, в естествения вид или печена. Всеки плод, който е бил изложен на слънце, като се откъсне на време, е печен веднъж. Следователно, за предпочитане е да се употребяват плодовете в естествения им вид. Човек трябва да се стреми към он си вътрешен процес в природата, в който животът се проявява естествено. Когато житното зърно расте и зрее на слънце, то придобива този живот в себе си, но печете ли го във вашите пещи, губи живота, който природата е вложила в него. Процесът на печенето изчезва всякакъв живот. Ето защо, когато се опече житото или какъвто и да е плод в човешката пещ, се намираме пред процес, който е резултат на човешката наука, на човешкото знание. От този процес произлиза една нова наука, наречена готварство. Какво е допринесло готварството в сегашната си форма? Той е довело след себе си редици изопечения. Ще кажете, какво трябва да се прави с житото, ако не се мели, меси и пече? Как ще живее човек, ако не готви храните, които природата му дава в суров вид? Човек има право да си задава този въпрос, но той не е зададен правилно. Трябва да го зададе така. Изпичането необходим процес ли е? Нещата не трябва да се изпичат. Като процес изпичането не трябва да съществува в човешкото съзнание, защото е придружено от загниване и мухлясване. Печели се, всякакъв живот престава. Не става ли същото и с хляба, който е едва запечен? Като постои два-три дни, той започва да мухлясва. Същият процес се явява и при гордостта. Щом човек се възгордее, след няколко дни в него става процес на мухлясване. Затова справедливо можем да кажем, че горделивият мухлясва. И тъй, първият процес, който трябва да се яви в мисълта на хората, които искат да живеят правилно, е отказването им от желанието да пекат нещата, които природата е създала. Не е лесно да печете нещата. Чувате някой да се оплаква, че го пекат на ръжен. Какво ще придопиете, ако печете жив човек на ръжен? Ако го печете и го освободите от мъчнотиите му, това печене е на място. Но ако той цял живот се оплаква от него, нищо не сте му дали. Това печене е безсмислено. Следователно всички неправилно отношения, мисли и желания на човека представляват неестествени процеси на неговото съзнание. В това отношение гордостта е първото болезнено и естествено състояние на човешкото съзнание. Горделивият си мисли, че притежава някакви особени качества, каквито другите хора нямат. И външно и вътрешно той счита себе си за особен човек. Как разбираме външното и вътрешното състояние на човека? Тези състояния имат отношение към въжния и вътрешния човешки живот. Физическият живот е неговият външен живот, който се отличава с външно разнообразие, а вътрешно еднообразие. Същността на живота се крие в духовния живот, където цели външно еднообразие, а вътрешно разнообразие. Тази е причината, поради която духовният човек се отъкчава от външните форми на нещата. Поиска ли да се моли по стар начин, както някога? Казва, дотегна ми вече да се моля. Той не се отъкчава от молитвата като вътрешен непреривен процес на душата, а като външен формален процес. Духовният човек се отъкчава от формата на молитвата, но не и от съдържанието и смисъла й. Той се стреми към вътрешния израз на нещата. Неговата молитва е чиста и естествена, както молитвата на детето към майката. Детето се моли на майката за хляб, за круши, ябълки и бомбончета, и майката задоволява желанието му. Ако след като порасне, то продължава да се иска по същия начин, нищо няма да придобие. Значи молитвата на духовния човек трябва да се отличава от тази на физическия. Молитвата на божествения човек пък трябва да се отличава от тази на духовния. Съвременните хора само искат от Бога. Едни искат къщи и моти, други дрехи и обувки, трети сила и здраве, четвърти удобства и лек живот, без мъчноти и страдания. Който отива при Бога, трябва да се откаже от просията. Какво изпитва човек, когато на вратата му хлапат десетина просити на ден? На един дава, на втори дава, докато най-после сърцето му се затвори и ужесточи. Бог не се ожесточава, но затваря сърцето си за унези, които само просят, без да дават нещо от себе си. Пазете себе си и другите от ожесточаване. Понеже горделивият има особено мнение за себе си, като не получи отговор на своята молитва, той се ожесточава и пита как е възможно да не се отговори на неговите искания, не знаят ли, че той е особен, необикновен човек. Необикновен може да бъде само съвършеният. Ако обикновения човек мисли за себе си, че е особен, той сам се натъква на противоречия. Когато човек дойде до положението да се отъкчава от земния, т.е. от физическия живот, той трябва да влезе в духовния. Истински духовният не греши, понеже живее вътрешен, а не външен живот. За такъв човек е казано в писанието, че родени от Бога грях не прави. Докато живее само на физическия свят, човек постоянно е изложен на погрешки. Гордостта се прокрадва в него, както в младия мамак мисълта за някоя красива мама. че само той има право да се разхожда, да разговаря с нея и да й се радва. И момата, в която горделивостта да взима надмощие, мисли, че само тя има право да се разхожда и разговаря с красивия мамък. Горделивият мамък и горделивата мома се разхождат заедно и от време на време поглеждат към хората, за да разберат и те ли мислят, че са един за друг, че имат право да разговарят само двамата и да се разхождат заедно, че само те са особени и необикновени. Но самосъзнанието на двамата млади е временно. Мамъкът среща по-красива мама от своята възлюбена, мамата среща по-красив мамък от своя възлюбен. И двамата пожелават да постигнат по-красивото, но не успяват. Като видят, че има нещо красиво, което не могат да постигнат, те започват да се страхуват от своята мисъл. Гордостта ги плаши и постепенно изправят разбирането си. Те се плашат и от желанието, което е минало през сърцата им. Също времено и на двамата е минала мисълта, че красивата мама и красивият момък могат да ги изместят. Тази мисъл събужда в тях ревността. Вторият грях Първият грях е желанието им да постигнат красивото, което се е изпречило на пъти. Вторият грях дължи на събудената ревност. Докато момъкът увещава възлюбената си, че ще остане верен само на нея, в един момент изменя на обещанието си. Същото прави и момата. Докато говори за вярност на своя възлюбен, щом срещне първия по-красив от него мама, в желанието си да се разхожда и разговаря с него, тя изменя на своите думи. Това сравнение има отношение към положението, в което съвременните хора често изпадат. Красивата мума представлява някаква ваша идея, която наричате идеал на живота си и на която обещавате да бъдете всякога верни. Но като се натъкнате на друга по-красива и велика, напускате първата и пожелавате да придобиете новата, да работите с нея и за нея. Тво придобива човек, ако постоянно променя своите идеали. Той дохожда до нивото на обикновения човек, който живее без събствени тял и без свои разбирания. По думата идеал разбираме това, което не може да се замести с нищо друго. Идеалът е това, което може да издържи на всички бури и ветрове, на всички изпитания и страдания. Ако човек се осмили да замести своя възвишен идеал с някой друг, престава да живее. Да заместиш своя идеал с друг е все едно да заместиш своя живот с живота на друг човек. Всяка подобна смяна води към смърт. Някой казва, че идеята, която Христос е вложил в стиха «Да станете като децата», била Негов идеал, възхищавал се от нея, но днес е отстъпил от тази идея. Нещо по-велико го е занимавало. Мислите ли, че този идеал може да се замести с друг? На физическия свят можете да го заместите? Но в духовния никога. Никой не може да замени любовта с друго нещо. Външните неща не могат да бъдат подбудителна причина, за да изместят вътрешните съществените неща. Външната кръстота не предизвиква проява на любовта. Ако любовта ви се дължи на някаква външна форма, тя не е истинска. Ако вашият идеал се предизвиква от някаква външна фарма, той не е истински. Ако вашият живот се поддържа от някаква външна причина или външен потик, той не е истински. Казахме, че в духовния свят има външно еднообразие, а вътрешно разнообразие. Затова, ако погледнете хората от този свят, ще видите, че всички са еднакво красиви. Ако един мамък от физическия свят влезе в духовния и видите войките, няма да даде предпочитания на никоя, защото всич... всички са еднакво красиви. Тази е причината, поради която в духовния свят не стават престъпления, както в физическия. Там престъпления стават само в умствения и в сърдечния свят, т.е. в мисълта и в чувствата, а на физическия свят престъпленията са външни. Когато някой човек скрежи в духовния свят, изпращат го на земята, за да изправи погрешката си. Ако той има известна идея в духовния свят и настоява, че тя е права, изпращат го на земята, за да разбере истината, да провери доколко тя е права. Възвишените същества му казват, когато идеята ти стане обективна, ти сам ще се произнесеш за нея. Като слезе на земята, той започва да учи, да работи, да прави опити. Днес се разхожда с една девойка, после с втора, с трета, пада, става, плаче, радва се, докато най-после казва «Побеля ми главата вече. Научих много неща, но видях и патих». Възвишените същества следят какво прави той му казват. «Сега можем да те поздравим. Ти разбравя в какво се заключава твоята идея и как може да се реализира». В началото този човек е бил горделив, Мислила, че всичко знае и всичко може да направи, но като се натъкнал на науспех е станал ревнив, значи гордостта ражда ревността. Какво представлява ревността? Стиромашията на живота. Гордостта произвежда изпичане на съзнанието, а изпичането създава суша в човешкия живот. Какви плодове могат да излязат от сухата почва? Затова изпичането създава сиромашията, т.е. ревността. Когато се казва за някого, че е ревнив, това значи, че той е сиромашал и умствено, и сърдечно, във всяко отношение. Това всеки може да провери, а мнозина имат опитността на вътрешната и на външната сиромашия. Гордият и ревнив човек купи всичко ценно в живота си, своите велики мисли и чувства, с това той изглупва и радостта си. Като говоря за гордостта, не разбирам проявената гордост, но състоянието, което е резултат на гордостта, изпичането на съзнанието, при което човек престава да мисли и чувства. Каквото и да се каже на такъв човек, той отговаря. А зная всичко това. Някой му казва, погледни небето, виж колко са светли звездите. Няма защо да гледам небето и звездите. Аз зная от какво и как са направени те. Зная каква светлина имат. Зная, че са населени с разумни същества. Няма какво повече да уча. Нека учат малките деца, които нищо не знаят. Дръжте в ума си закона. Докато има изпичане на човешкото съзнание, ще има безплодие. Щом има неплодородие, сирома ще дойде, като естествено последствие. При неподоралди и човек естествено се лишава от нещо. Ако видите, че съседът му разполага с повече от него, ревността обхваща сърцето му и той започва да критикува Господа, че е несправедлив, че на Еди кой си дава повече, на друг по-малко. Той се чуди как може Бог да постъпва с него така, да отнема правата му и да не го оценява както трябва. Не знае ли той, че аз разбирам всичко, че не съм обикновен човек като другите? Докато се разхождал с красивата девойка, той поглеждал самодоволно и гордо към всички хора и е мислил, че няма по-красиво от нея, все едно, че изнася на изложба нейната красота. Всъщност, той само аскае своята гордост. Не минава много време и среща друга девойка по-красива от неговата, изпира погледа си върху нея. И двойката да среща друг мама, по-красив от нейния възлюбен, изпира погледа си върху него. Тя върви с възлюбения си, но той вече и става отекчителен, иска да се освободи от него. Това показва, че иска да бяга, да бъде свободна, а той иска да се уедини, оплаква се от обезличаване. В това се крие друга идея, а именно... И двамата са намерили друго божество, на което по друг начин трябва да се кланят. Това е външната страна на вътрешните човешки състояния. И той който живее във външното разнообразие на живота, той се намира във физическия свят. Между всички форми на живота съществува известна връзка. Те са съставни части на един общ организъм който не може да схване тази велика идея и дава предимство на една или на друга част, сам внася смут душата си. Духовният човек разбира това и събира всички части на едно място, за да образува от тях цели организъм. В писанието е казано «Ще бъде едно стадо и един пастир». Един ден, когато всички разнообразни форми на живота се съединят в едно цяло, тогава ще излезе на лице истинският красив и велик образ на Бога и всички противоречия ще изчезнат. Задачата на човека е, чрез своето висше съзнание да намери себе си, да намери Бога и накрая смисъла на живота. Само така той може да се едини всички части в една цяло, в образа на Бога. Това значи да се домогне човек до вечното начало. Който не го признава и не го търси, той е дал място на гордостта в себе си, а влезе ли гордостта в човека, той си излага вече на опасност, изпичане на съзнанието. От това като естествено последствие идва сиромашията, която го прави ревнив. Когато минава покрай разораните ниви и увисналите от плод лузя на съседите си, Ревнивият поглежда със завистливо око към тях и казва: Дай е мое това нещо! Той пожелава това за себе си, но сам не се хваща на работа. Горделивият не може да работи върху своята почва. Защо? Твърда, суха е тя. Той страда от твърдост и сухота на съзнанието си. Какво трябва да прави горделивият, за да се освободи от сухотата на съзнанието си? Трябва да се смири. Като разбирали това състояние, великите учители още в древността са проповядвани на учениците си смирение. Гордостта се възпитава с... чрез смирението. Той е вътрешен процес на съзнанието, който се изразява в смяна на условията на живота. За да работи човек, непременно трябва да се сменят вътрешните условия на живота му. Ословията на много хора са неблагоприятни. В съзнанието им има сухота, изпеченост, а на такава почва нищо не може да расте. Какво трябва да правят? Да вземат кофи пълни с вода и да поливат. След време тревата ще се освежи, ще стане зелена и всичко наоколо ще започне да расте. Така човек ще разбере смисъла на външното и вътрешното разнообразие и еднообразие. За да разбере смисъла на разнообразието, което съществува във физическия свят, човек трябва да влезе в духовния свят, където се крие смисълът и идеалът на живота. За тази цел трябва да се съединят външният физическият живот с вътрешния духовния, или външното разнообразие на физическия живот трябва да се съедини с вътрешното разнообразие на духовния. Само така животът може да се осмисли, само така може да се разбере голямото разнообразие, което се включва в идеята «Вечно начало». Който люби Бога, може да се радва на всичко, което Той е създал – небето и земята, звездите, слънцата, растенията и животните. Той знае, че всичко е създадено за Него и за неговите ближни. Помисли ли човек, че всичко, което съществува, е само за него, той веднага ще се намери на физическия свят и ще вижда само частите, но не и цялото. Всички хора, като части на едно велико цяло, трябва да влязат в духовния свят, да образуват великия божествен организъм, който може да се едини всички форми на физическия и на духовния свят, в едно цяло. И той е завършил своето развитие. Престанало е да еволюира и само се проявява. Той ще минава от физическия свят, където разглежда външното разнообразие, в духовния светът на вътрешното разнообразие. Който не разбира разнообразието и на двата свята, натъква се на едно безразличие, като си казва «Защо ли живея? Всичко опитах и разбрах. Животът няма смисъл». Когато човек разбере външната страна на физическия живот и вътрешната страна на духовния, той вече влиза в божествения свят, в закона на единството. Унеси, които не са справили с противоречията, казват, че това е далечна непостижима цел и за постигането й са нужни милиони години. Не е така. Никакви милиони години не са нужни. Дългите срокове са за глупавите хара, а не за умните. Ако съедините частиците на цялото една по една без любов, наистина са нужни милиони години, но приложите ли любовта, Вие ще ги съедините в един момент и ще образувате общия красив образ на Бога. Когато любовта действа, всички части се съединяват моментално и образуват цялото. За да постигне желанията и идеалите си, глупавият се мъчи и изразходва много време и енергия. Умният без мъчения постига своите желания. Защо? Защото живее извън времето и пространството. Съвременните хора си служат с понятията време и пространство за изъзнение на дадени състояния. Във физическия свят се говори за време, а не за пространство – Духовният свят се говори за пространство, а не за време. Който се е свързал само с физическия свят, той живее във времето. Който се е свързал с духовния свят, живее в пространството. Някой казва, че се движи само по Земята, не може да отиде на слънцето и на звездите. Защо не може да посети някоя звезда? Защото не живее в пространството. Във физическия свят се изучават процеси и състояния, които имат отношение към времето, разнообразието. На всички предмети и явления, както и състоянията, които се раждат от тях, недоволство, скръп, радост. Радваш се на всичко. Отиваш на училище, учиш, пишеш съчинения, декламираш. Срещнеш някоя мума, влюбиш се в нея, разхождаш се, разговаряш и казваш, че си намерил смисъла на живота. Радваш се, но не минава много време, взима ти възлюбената и ти започваш да плачеш. И майката има такава радост, детето. Носи го на ръце, радва му се и казва, че като нейното няма подобно, но един ден вижда друго по-красиво и скърби, че нейното не е толкова красиво. Идеал, който се мени всеки ден, не е никакъв идеал. Това е карикатура на идеалите. Време е вече хората да дойдат до здрави правилни отношения към дома. Има ли право красивият мама да хване една здрава силна мама под ръка и да се разхожда с нея? Ако си позволи това, вече е направил първата погрешка, която има отношение към съзнанието му. Какво се заключава тя? Здравият и красив човек, мама или мама, представлява красива ваза, пълна до с вода. Правилно ли е да наливат още вода във вазата? Красивата мама е богата, има всичко на разположение а вие искате да й предадете още нещо, с което да заставите хората да ви отдадат нужната почет. Павел казва, «Нито мъж без жена може в Христа, нито жена без мъж». Идеята, която Павел е вложил в този стих, е съвсем различна от тази, която хората разбират. Един момък среща приятеля си с една красива мома, хванати се под ръка и нежно разговарят, той поглежда към тях, въздъхва и си казва – да имах и аз такава мама, и моя живот щеше да има друг смисъл. Този мамък търси смисъла на живота в женитбата, но той не е на прав път. Какво се разбира под женитба в широк смисъл на думата? Свързване на душата със своя велик идеал. Мисълта, която Павел е вложил в цитирания стих е следната. Нито животът може да се прояви без ум, нито умът може да се прояви без живот. Това показва, че животът и умът не са две различни същини, независими една от друга, а са тясно свързани помежду си и не могат една без друга. В този смисъл, истинската женитба се заключава в създаване на тясна връзка между ума и живота, като велика целокопност. Това обяснение се отнася до тези хора, на които съзнанието е пробудено. Унеси, на които не е пробудено, правят разлика между ума и живота, между мъжа и жената, и ги разглеждат като отделни части, без никаква връзка. И тогава, като се съберат мъж и жена, за да живеят заедно, веднага се скарват, явяват се спорови недоразумения между тях. Ние не отричаме женитбата, защото за мнозина тя е такава радост, каквато е радостта на децата, които си играят с кукли. Ние сме против неестествените отположения в живота, каквито са гордостта и изпичането на съзнанието, защото те лишават човека от възможността да расте и да се развива правилно. Гордостта и ревността внасят сиромашията в живота. Който е научил законите на прилежанието или носта, нека направи сравнение между гордостта и ревността от една страна и изпичането и сиромашията от друга. Как се изразява сиромашията в живота? Флипса в на пари, къщи, нивите и нататък. Парите, къщите, говедата, нивите представляват разнообразието на живота. Дойде ли сиромашията и ревността идва след нея като нейна спътница? Павел казва за себе си, че бил ревнив в любовта. Това е друг вид ревност. Да бъде човек ревнив в любовта подразбира стремежа на душата да постигне. Нещо велико в живота. Ревността на обикновения човек води към падение. Той не живее, се мъчи и като духовен, и като светски човек. Стане богат, мъчи се. Стане учен, мъчи се. Покажете ми един философ или учен, който да не се е мъчил. Защо се мъчи? За да създаде една велика идея, как може да я създаде. Като съедини всички части в едно тяло. В духовния свят нещата са поставени малко по-различно от тези във физическия. Каквото направи човек в духовния свят та общо за всички. Там идеалът на един е идеал за всички. Ако в духовния свят един момък хване мома под ръка, никой няма да го пита защо прави това. На другия ден се разхожда с втора, после с трета, без да му се сърдят другите муми. Ако това стане на физическия свят, между двете му ми се явява ревност, спор, несъгласие. Първата му мисли, че само тя може да бъде идеал за своя възлюбен. Но като обръща внимание на втора, на трета, мамъкът иска да й каже, че не трябва да си въобразява, че е най-красивата в света. Това, което ви говоря днес, не е нещо ново. Но с примери изяснявам как стават нещата в духовни и в физическия свят. И младият, и възрастният разбират тези болезнени прояви, които ние наричаме патология на човешкото естество. За да бъде духовен, човек трябва да знае как да се освобождава от болезнените състояния на своята душа. Не може ли да се освободи, той ще се намери в областта на външното разнообразие и вътрешното еднообразие. Еднообразието се заключава в това, че всички се чувстват здрави и намират, че живота има смисъл. Също така, Разнообразието се заключава в това, че всички запачват да мислят право и свободно. Докато мислите и чувствате, вие сте здрави. Престанете ли да мислите и да чувствате, вие сте болни. Като ученици, вие трябва да се пазите от изпичане на съзнанието, което се ражда от гордостта и от сиромашията, която е последствие на ревността. За да се освободи от полезненото състояние на гордостта, Човек трябва да превърне гордостта в самоуважение. За да се освободи от полезното състояние на ревността, той трябва да превърне ревността в прилежание. Влезе ли в закона на прилежанието, той встъпва в здравия път на живота и когато ревността дойде в помощ на прилежанието, човек се домогва до истинското знание. Да се освобождава човек от своите болезни състояния, това значи да е опитал силата си като културен човек. В това се заключава красотата на новия живот и на новата култура. По думите нова култура, ние разбираме новите схващания, новата философия за живота, чрез която може да се реализира високият идеал на човешката душа. В съзнанието си човек се стреми да се едини всички части на своя свят в едно цяло и да създаде първичния образ на Бога в себе си, за да има на кого да се моли. Да се молиш на Бога, това значи да се свързваш с Него. Тази връзка води към самоусъвършенстване. Да се говори на човека за самоусъвършенстване не е нещо ново. Важно е всеки да има любов към Бога, към себе си, и към своя ближен. Който е придобил тази любов, той е на прав път в живота си. В любовта има два важни момента, два важни полюса. В единия е животът на еднообразието, а в другия животът на разнообразието. Щом ви дотегне еднообразието, ще минете в разнообразието и обратно. Като ви дотегне разнообразието, ще минете в еднообразието. Ако попаднете в еднообразието на духовния свят, ще слезете в физическия свят. Ако попаднете в еднообразието на физическия свят, ще се качите в духовния. В слизането и качването на съзнанието се крие спасението на човека. Който се учи и в физическия, и в духовния свят, той е дошъл до естествения път на развитието си. Да се учи човек, да се стреми към съвършенство, това е правият път на живота. Може да постигне съвършенство само онзи, който се учи. Но си наказва, че човек може да учи само на земята, но не и на онзи свят. Не е така. Човек учи и на земята, и в духовния свят. Процесът на учението е вечен. Съвършенството показва, че преди теб има други същества, които са завършили своето развитие и ти ще се учиш от тях. След те пък идват други, за които ти си съвършен. Всеки човек може да бъде идеал за тези, които по развитие стоят по-долу от него. Той пък ще има за идеал същества, които стоят по-високо от него и най-после всеки ще дойде до Бога. Бог е идеал за всички. Някои се отказват от учението. Мислят, че са завършили развитието си. Признай в себе си, че си ленив и се обърни към прилежния човек. Докато научиш закона на прилежанието, той ще бъде идеал за тебе. Други казват, че няма защо да се молят. Отдавна вече са го научили. Точно сега трябва да се молиш. Който не се моли, той е мъртъв. Молитвата е отваряне на очите като отвори очите си, човек вижда красотата на света. Само така може да се разбере дълбокият смисъл на молитвата. Няма по-приятно чувство за човека от това да се моли по свобода на духа, а не на сила. Който се моли на сила, той затваря очите си. Това показва, че красотата на духовния свят е затворена за него. Няма смисъл човек да затвори очите си по време на молитва, но ако пред него се разкрие красотата на великото разнообразие на духовния свят. Като хване под ръка някоя мума, мамъкът може да и се радва, да разговаря с нея. Това не е грях. Грехът се заключава в предпочитанието на една мума пред друга, т.е. в различието, което се прави в формите. Мамъкът не знае дали първата мума с която се разхожда и разговаря не е по-добра, по-умна и способна от втората, която после среща. Във втората мама той харесва главно външността й, а външността не определя човека. Време е вече да поставите живота си на съзнателна преценка, т.е. на анализ, а не да гледате на него като на забава, както децата се забавляват със своите купчета и картинки. Всяко копче трябва да се постави на мястото си, никъде в живота ви да не остава празнина. Като изучавате частите на своя живот, ще се научите да ги сглобявате и разглобявате, да се образува нов, подходящ за ваш живот. Така ще възлизате стъпка по стъпка към Божествения свят. Това са вътрешни процеси на съзнанието, изучаването на които представлява цяла наука да влезете в божествения свят, да наследите Царството Божие, това е идеалът на човешката душа. Който се е домогнал до този идеал, той се освободил от болезнените състояния на своята душа, както и от всички наследствени или от после придобити недъзи и слабости. Грехът е една от мъчителните болезнените състояния на душата, от който разумните същества се стремят да освободят човечеството. От това гледище страданието е метод за ликуване на хората от греха. Като разглеждаме отношението на мамъка към мамата, имаме два случая. Първият е, когато мамакът замества своята възлюбена с друга мама по-красива от нея, а тя започва да плаче, да страда и да ревнува. Във втория случай мама замесва замества своята възлюбена с друга, по-грозна от нея, а тя се възмущава от възлюбения си, но не ревнува. Тук се накърнява нейното достоинство. В нея заговаря гордостта и тя казва: Аз ще му покажа коя съм. Как смее да предпочита по-грозна от мен? Какво се постига в единия и в другия случай? Нищо. Въпросите не се разрешават нито с ревност, нито с гордост който изучава себе си, както и процесите в природата, той вижда, че процесите, които стават във физическия свят, стават и в духовния. Или каквито процеси стават в съзнанието на човека, такива стават и вън от съзнанието му. Когато се разберат вътрешните състояния в човека, тогава ще се разберат и външните промени, които стават с него. Следователно, видите ли, че някой. Пада духом. Ще знаете, че неговата възлюбена е срещнала по-красиво от него и на другия е отдала всичкото си внимание. А когато някой се възгордее, ще знаете, че възлюбената му го е заместила заме... с по-грозен мамък. Това са две различни състояния и опитности през които човек минава който разбира дълбокия смисъл на човешките отношения, ще каже на по-красивото от себе си, мома. Сестра, ела между нас, да бъдеш идеал и за двама ни, а на по-грозната. сестро, ела между нас, да те поставим на твоето място. Като част от цялото, ти имаш твое определено място. В цялото ти не си грозна. Вън от него, губи красотата си и минава за грозна. В този смисъл в света няма грозни неща. Грозотата съществува само там, където частите не са поставени на местата им, но поставите ли ги на местата им, както са били в божествения свят, те стават красиви. Това означава думите, че в божествения свят няма противоречия. Тъй защото когато някоя я идея изглежда грозна, това се дължи на факта, че не е поставена на мястото си. Всяка идея трябва да бъде поставена на това място в ума ви, в сърцето ви, което Бог я определил. Тя изглежда противоречива, когато е в сянка. Изнесете ли я е на светло, да я огряват слънчевите лъчи, ще стане красива. Бъдете носители на светлината, на новата култура, която идва вече в света. Много работа предстои на хората на новите времена. Будно съзнание се изисква от всички. Само така ще разберат, защо живеят. Те търсят дълбокия смисъл на нещата, учат, прилагат, размишляват и по такъв начин стават творци на своите идеи, които живеят така, противоречията за тях изчезват. Тези хора поставят всяко нещо на неговото място, дойдат ли при тях богатият, сиромахът, ученият, простият, те ги поставят на местата им и така избягват външни противоречия. Това значи да придобие човек вътрешно щастие. да дойде любовта в душите на хората. Любовта е израз на великото начало, което се проявява в човешката душа. Тя е завършен процес. Поставя всяко нещо на своето място. Да любиш, това значи да поставиш всяка част на мястото й и така да образуваш цялото. Всеки може да намери частите на цялото в себе си. Още сега, а не след хиляди години, Успели да постигна това, човек влиза в закона на съвършенството и става възрастен на 33 години. В заключение на всичко казано досега, повтарям, за да се освободи от своето болезнено състояние, горделивият трябва да внесе в себе си самоуважението, а ревнивият прилежанието. На всички хора предстои велика задача – да станат носители на новите идеи. Новите времена изискват нови хора, герои. Героят нито светът със своите изкушения, нито страданията, нито смъртта са състояние да отклонят от пътя му или да го свалят от неговото място. Новият човек е човек на безсмъртието на вечния живот.